BASME ÎN limba ROMÂNĂ Crăcinul special al lui Papa Panov A fost odată ca niciodată, în ajunul Crăciunului, într-un mic sat din Rusia, un cizmar bătrân pe nume Papa Panov a ieșit din atelierul său pentru a mai arunca o privire pe stradă. Magazinele și casele începuseră să-și aprindă luminile, Căci scurta zi de iarnă era pe sfârșit. Copiii nerăbdători fugeau în casă, iar acum, dinăuntru, se mai auzeau doar vorbe și râsete înfundate. Mirosul slab, dar delicios, de bucate de Crăciun, îi aminteau de anii trecuți, când petrecea Crăciunul cu soția sa, care trăia și cu copiii săi care erau mici și alături de el. Acum ei plecaseră la oraș. Fața sa, veseră, părea tristă acum. Cu inima îngreunată, a tras obloanele și a intrat în casă. A pus un ibric de cafea pe aragaz și, oftând, s-a așezat pe fotoliu. Ah! Papa Panov nu citea des, însă în seara aceasta a scos Biblia mare a familiei Papa Panov și urmări rândurile cu degetul, a început să citească iarăși povestea Crăciunului Maria și Iosif mergeau ținându-se de mână și în curând au ajuns în Betleem Erau obosiți, dar n-au găsit unde să se odihnească, așa că bebelușul Mariei s-a născut într-o iesle Vai, vai! De ce n-au venit aici? Le-aș fi dat patul meu! Și aș fi acoperit bebelușul cu plapuma mea Apoi au venit cei trei magi căutândul, Aducând cu ei daruri minunate Micul Isus a venit pe această lume Și împreună l-au primit pe regele regilor Întristat, papa Panov a lăsat biblia jos Of, eu nu aș avea ce dar să-i ofer Dintr-o dată, fața ei s-a luminat. A, am exact ce trebuie! Da, încă sunt buni. Asta-i voi da cadou. Zicând asta, i-a pus înapoi și s-a așezat iarăși. Se simțea obosit și, cu cât citea mai mult, cu atât îi se făcea mai somn. Literele au început să joace în fața lui așa că a închis ochii o secundă. Într-o clipă, Papa Panov dormea adânc Ți-ai dorit să mă poți vedea, Papa Panov Să mă cauți mâine Va fi ziua de Crăciun și te voi vizita Însă ai grijă că nu-ți nu voi spune cine sunt Stai, stai, stai ai. Și trăi Aproape brusc, Papa Panov s-a trezit. Clopotele sunau și lumina se strecura pe lângă perdele. Dumnezeule, e Crăciunul! S-a ridicat și s-a întins căci era înțepenit. Când privirea ei s-a oprit pe ceas, era abia patru dimineața. Ce e așa de vreme? Dintr-o dată a auzit un sunet afară și fața sa i s-a înveselit. Că și-a mintit de visul său Oh, visul meu! Da, visul meu! Wow, Crăciunul ăsta va fi foarte special Căci Sus mă va vizita Dar, dar, cum va arăta? Va fi un mic bebeluș ca la primul Crăciun? Sau adult? Întâmpla? Sau regele măreț? Ar trebui să fiu atent toată ziua, ca să-l recunosc când va veni. Papa Panov a tras perderele și a deschis fereastra. Strada era goală, doar un măturător era acolo. A, a, a, e măturătorul străzii! Dar de ce lucrează ziua de Crăciun? Și pe frigul și pe ceața asta, mai ales așa de dimineață! Hei, hei, Vino aici, Vino să bei o cafea caldă ca să te mai încălzești Măturătorul s-a uitat în sus, nevenindu-i să creadă ce auzea A lăsat repede mătura și a intrat în camera călduță Și a încleștat mâinile reci și roșii în jurul ceștii de cafea În timp ce o bea Aaaa, ceee mm, Aștepți pe cineva? Da! Papa Panov i-a povestit visul și i-a zis că l așteaptă pe Isus. Ei bine, sper să vină. Mai bucura puțin de Crăciun. Nu mă așteptam la asta. Meriți într-adevăr ca visul să-ți se îndeplinească. Asta l-a făcut pe Papa Panov să zâmbească. Măturătorul și-a băut cafeaua și a plecat din casa lui Papa Panov. Plin de bucurie și căldură După ceva timp, Papa Panov a început să gătească o supă de varză delicioasă Și se tot ducea la fereastră, așteptându-și musafirul Însă, privind pe fereastră, a văzut o tânără cu fața albă și palidă ca zăpada Ținea în brațe un bebeluș, înfofolit în mai multe păduri Of, Doamne! Cum poate cineva să stea afară în frigul ăsta? Și cu bebelușul acela săracul, trebuie să o chem în untru. Ei, scuze, domnișoară! Ah, ce? Te rog, te rog, vină în casa mea și încălzește-te. căldura ai va ajuta și bebelușului. Săraca femeie nu-i venea să creadă și ochii îi s-au umplut de lacrimi. Mulțumesc, bunule domn! El a condus-o pe un scaun lângă foc Cum stătea acolo, bebelușul a început să gângurească Ce adorabil! O să încălzesc niște lapte Stai liniștită! O hrănesc eu! Am avut și eu copii mici Papa Panov a încălzit laptele și a hrănit încet bebelușul cu o lingură în timp ce făcea asta, a văzut că bebelușului îi se învinețiseră picioarele de la frig. Are nevoie de pantofi! Mare nevoie! N-am bani pentru așa ceva și mă duc în satul următor ca să-mi caut de muncă. N-am ce să fac acum! Papa Panov s-a gândit puțin și și-a amintit de papucii pe care îi văzuse noaptea trecută. Dar... Uh... Papucii aceia sunt pentru Iisus? Însă, văzând picioarele înghețate ale bebelușului, s-a hotărât Poftim! Ia papucii ăștia! Oh, uite ce bine-i vin! Ha, ha ha ha Pare încântată! Fetița dădea din picioare fericită Ai fost foarte bun cu noi! Toate dorințele de Crăciun să ți se deplinească. <gri> În timp ce tânăra se bucura de supa caldă, el s-a uitat neliniștit pe stradă. Erau mulți oameni, dar îi cunoștea pe toți. Erau vecinii care mergeau să-și cheme rudele. Ei îl salutau, îi zâmbeau și îi urau Crăciun fericit. Când a terminat supa și bebelușul se simțea mai bine, femeia i-a mulțumit iar lui Papa Panov și a plecat. Crăciun fericit! În timp ce era la ușă, papa Panov a văzut un cerșetor care mergea prin frigul necruțător. S-a dus imediat în casă și a luat niște supă fierbinte și o bucată mare de pâine. Apoi a fugit afară și i a dat cerșetorului. Acesta era foarte fericit, i-a mulțumit și a plecat. Papa Panov a zâmbit și a intrat iar în casă. În curând a venit seara. Papa Panov stătea la fereastră dar nu mai vedea bine trecătorii Și cei mai mulți erau acasă, înăuntru Dezamăgit, s-a întors la fotoliul său și s-a așezat obosit ah, deci a fost doar un vis până la urmă Dintr-o dată, în fața lui au apărut bătrânul păturător Tânăra mamă cu copilul și cerșetorul Nu mai ai văzut, Papa Panov? Ce? Dar nu înțeleg Apoi i-a răspuns altă voce Era vocea din visul său Vocea lui Iisus Mi-era foame și m-ai hrănit Eram neajutorat și cu picioarele goale Tu m-ai hrănit și m-ai încălțat Eram înfrigurat și obosit Nu știam dacă mă va observa cineva Dar tu ai făcut-o Și m-ai bucurat mult am venit ca toți trei și ne-ai văzut, ajutat și iubit pe toți la fel. Îți mulțumesc! Lui Papa Panov nu-i venea să creadă ce vedea și auzea. Era bucuros peste măsură, apoi s-a făcut liniște totală. Se auzea doar ticăitul ceasului. Camera s-a umplut de pace și fericire și inima lui Papa Panov de asemenea. Dintr-o dată, i vedea să cânte, să râdă și să danseze de fericire. Ha ha ha ha ha. Ha, de deci ce a venit până la urmă? Vă dorim crăciun fericit. Vă dorim crăciun fericit. Vă dorim crăciun fericit. Vă dorim crăciun fericit și un an nou împlinit. Ha ha ha ha ha. ha, ha, ha, ha și astfel, generozitatea lui Papa Panov i-a adus un Crăciun fericit până la urmă. Indiferent de cine ești, dacă îi tratezi pe toți cu bunătate, lumea va deveni una mai bună. Indiferent de religie, Dumnezeu e în noi toți. În principal, trebuie să iubim pe toți în mod egal din toată inima. Sfârșit!